שקמים גודעו, וארזים נחלף. ויסגב אדוני את צרי רצין עליו, ואת אויביו יסכסך. ארם מקדם, ופלישתים מאחורו. ויאכלו את ישראל בכל פה. בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. והעם לא שב עד המקהו, ואת אדוני צבאות לא דרשו.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 וכל פה דובר נבלה, וכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. כי בערך האש רשעה, שמיר ושי תאכל, ותצט בסבכי היער, ויתאבחו גאות עשן. בעברת אדוני צבאות, נתם ארץ, ויהי העם כמאכלת אש, איש אל אחיו לא יחמו לו, ויגזור על ימין ורעב. ויאכל על שמול, ולא שבעו, איש בשר זרועו יאכלו. מנשה את אפרים, ואפרים את מנשה, יחדיו המה על יהודה. וכל זאת, לא שב אפו, ועוד ידו נטויה.